Допса, підтягнув його до поручня і скинув у воду. Коли щедре наблизився до хвилеріза, Різа, я запитав свого товариша. А фараонам не здасться дивним, що Допс заплив так далеко? Може, не варто відганяти яхту до причалу? Подякую, Господу, за те, що в твого менеджера голова на плечах. Мій м'язистий безлуздий друже – Поплескав мене по плечу Джонс. Ми зійдемо на причалі і направимо яхту з гавані. За кілька годин у неї закінчиться пальне і її знайдуть дрейфуючою у відкритому морі. Ростин покаже, що Добс був до нестями п'яний і всі подумають, що він упав за борт. Я мовчки скинув швидкість і направив яхту до кінця хвилеріза. І «Якщо ми залишимося на причалі, то мені ні за що не вивести щедрого з гавані, пояснив я. «Доведеться зійти на хвилерізі». Причалити мені вдалося тільки з третьої спроби. Я закріпив штурвал у потрібному положенні, і ми пустили яхту дрейфувати. Потім рушили до берега. Попереду блимали вогники. Пройшовши кілька десятків ярдів, ми побачили, що червоні вогники на буйках позначали не той прохід, яким ми вийшли з гавані. Від берега нас відділяло 75 футів води. «Я не вмію плавати», – похмуру повідомив мій менеджер. Добалося тягти його на собі. Ми вибралися на громадський причал, і три чверті милі, що відділяли нас від яхт-клубу, подолали мовчки – бо теплу ніч ми промерзли в наскізь мокрому одязі. Коли ми дісталися до причалу Лейшот яхт клубу побачили ходові вогні якоїсь яхти, що входила в гавань. Щедрий підійшов до 12-го ерінга і вишукано пришвартувався. Вогні погасли. Висока довжелезна людина зістрибнула на причал і прив'язала канат до кнехта. «Привіт, хлопці!» – привітався Еверет Допс, з цікавістю розглядаючи наш мокрий одяг. «Теж довелося скупатися!» «Довелося!» – пробучав Емброуз, заскреготавши зубами від злості. «Співчуваю!» – пожалів нас Еверет Допс. «Мені пощастило більше! Як я опинився за бортом, хоч чуби не збагну, але щойно потрапив у холодну воду!» Одразу ж протверзів. Я вже думав, що мій кінець, аж раптом бачу, прямо на мене повільно пливе моя яхта. Так, пощастило. Кисло погодився Емброуз Джонс і виразно подивився на мене. Я б запропонував вам перевдягнутися, але в мене на борту сухий одяг лише на одного. Вибачився Добс. «Якщо хочете, я відвезу вас в одне місце. Тут зовсім поруч, де можна обсохнути. Там є і сушарка, і випивка. Я тільки перевдягнуся, і поїдемо». Через 10 хвилин Добс, трохи похитуючись, піднявся на палубу у спортивних черевиках, білих штанях і светрі. Побачивши на автостоянці, тільки нашу машину здивувався – як забира, я сюди потрапив. Адже моя машина в ремонті? Ми не стали нагадувати йому, що його машина не в ремонті, а розкидана по Глейнріджу. ріджу Всадивши Добса на заднє сидіння, ми проїхали три квартали Main Street, повернули на захід і проїхали ще два квартали. Сюди Еверет показав на під'їздну дорогу по обидва боки якої стояли два кам'яні стовпи. На одному з них висіла табличка «Похоронне бюро Добса». Добс відчинив двері будинку, і ми війшли в маленький хол. Ліворуч з запрочиненими дверима виднівся кабінет. Ми спустилися в підвал, пройшли простори приміщення, заставлене пустими трунами, і потрапили до кімнати з раковиною, двома металевими столами на коліщатках і стійкою. Це була кімната для бальзамування. Добс дістав шафи два білих балахони з цупкого матеріалу і простягнув нам. «Вибачте, але поки сушитиметься одяг, вам доведеться посидіти в цих саванах», – повідомив нам власник похоронного бюро. Ми вивалили вміст наших кишень на один із металевих столів, роздяглися і загорнулися в простирадла. Добс відніс наш одяг і черевики в сусідню кімнату. За хвилину звідти донісся шум пральної сушарки. Повернувшись, Добс дістав з іншої шафи три склянки й пляшку шотландського віскі. Я помітив у шафі ще кілька пляшок. Допс налив склянки майже доверху і взяв пляшку. Ходімо в іншу кімнату, там зручніше, запропонував господар і повів нас у затишний маленький кабінет. Там він поставив пляшку на стіл і влаштувався в кріслі. Брос сів в інше крісло, а я вмостився на дивані. За ваше здоров'я. Допс з усмішкою підняв склянку і спорожнив її одним ковтком. Ми з Емброузом теж відсюрбнули, але випили тільки половину. Протягом наступної півгодини ця процедура повторилася кілька разів. На кожну унцію віски випити нами з Емброузом Добс випивав дві. І коли він спробував встати, у нього нічого не вийшло. «Послухай, друже». Звернувся він до Джонса. «Чи не сходи бити по нову пляшку?» Емброуз став і, вишукано загорнувшись у саван, твердим кроком вийшов у бальзамувальну. «Від мене не сховалося, що він прихопив із собою порожню пляшку». Повернувся Емброуз із двома пляшками. Одну простягнув допсу а з другої налив мені й собі. Еберет наповнив свою склянку Спорожнивши її одним махом, здивовано подивився на нас. «Це віски?» Його голос несподівано став скрипучим, як незмащені двері. Він вирічився на пляшку. «Шотлальське віски?» – підтвердив я, прочитавши етикетку. Добс з полешенням зітхнув і знову налив собі повну склянку. Мій менеджер не зводив пильного погляду з нашого господаря. Допс випив віскі і знову здивовано вирячився на пляшку. Дивно, пробурмотів він. Ембро налив Допсу третю склянку, власник похоронного бюро задумливо подивився на нього. Наступні десять хвилин в мовчанні. Ми з Джонсом випили. А Добс до своєї чомусь навіть не доторкнувся. «За ваше здоров'я!» – Ембровз швидко налив собі і підняв склянку. Еверет дуже повільно підніс до губ склянку і не менше хвилини цідив віскі, поки не випив усе до останньої краплі. Потім його рука зі склянкою повільно опустилася на підлокітник крісла. Ми почули, як зупинилася сушарка. Одягнувшись, ми акуратно поклали савани в шафу і розклали особисті речі по кишенях. А що з ним будемо робити? Я показав на двері в кабінет. Він теж має бути готовий. Емброуз нетвердою ходою пішов у кабінет. Я поплівся за ним. Добс сидів із застиглою усмішкою. Мій менеджер... Підійшов до крісла і сильно потряс його за плече, але той навіть не ворухнувся. Тоді Емброуз спробував забрати в нього склянку, але розтиснути пальці до пса йому не вдалося. Що з ним таке? здивався я. Випив півлітра, рідини для бальзамування. Ти хочеш сказати, що він нарешті мертвий? не повірив я. «Мертвішим не буває. Мабуть, краще не чекати завтрашнього вечора, а забрати гроші зараз і виїхати з міста. Як доказ, покажемо труп. Забери в нього склянку», – велів Джонс. «Але мені теж не вдалося розтиснути пальці мерця». «Та йдіть-ка з ним», – махнув він рукою, – «повеземо зі склянкою». Я посадив усміхненого Добса на заднє сидіння, а сам сів поруч із Емброузом попереду. До двоповерхового будинку Допсів ми дісталися близько другої години. Двері нам відчинила фарбована білявка років 35. Доброї ночі, місіс Добс. Ввічливо привітався Емброуз і схилився в поклоні, ледь не втративши рівновагу. «Якого біса ви тут робите?» до доповісти, що завдання виконано, доказ у машині». «Який доказ?» – вона вийшла на ганок. «Зазирніть у нашу автівку», – запропонував Емброуз. «Що ви верзете?» – не на жарт розсердилася Білявка. «Дві години тому Еверетт дзвонив із клубу, він позичив машину Герману, а сам вирішив переночувати у клубі. Коли Корнелія Добс спустилася з ганку і подивилася на заднє сидіння нашої розвалюхи, її очі стали величезними, як блються. «Герман!» – пробурмотіла вона. «Що з ним сталося?» «Герман?» – розгубився Емброуз. «Це молодший брат Еверета, гідіготе». «Саме за нього я збиралася вийти заміж, ставши вдовою. Що ви з ним зробили?» Я забув згадати ще одну відмінну рису Емброза. Навіть донестями п'яний, він не втрачає голови. «Нічого страшного, мадам!» – заспокоїв він перелякану Корнелію. Звичайне сильне сп'яніння!» «Ми доставимо його додому цілим і неушкодженим. Він сів у машину вашого чоловіка і сказав, що його звуть Допс. тому ми і прийняли його за вашого чоловіка». «А навіщо ви його сюди привезли?» – обурилася Корнелія Добс. «Ми хотіли роздягнути його і втопити в басейні», – придумав мій менеджер. «Замовкніть!» – прошипіла білявка. Герман нічого не знає про мої плани. «Містер Допс нічого не чує», – усміхнувся Емброуз Джонс. Він повністю відключився. Емброуз ще раз вічливо уклонився, і ми сіли в машину. Він трохи здав назад, розвернувся і виїхав на під'їзну дорогу. Я озирнувся. Розлючена Корнелія Добс дивилася на муслід. Щойно ми виїхали на вулицю, Емброуз з'їхав на узбіччя, випнув фари і заглушив двигун. За кілька хвилин у будинку стало темно. «Добре», – кивнув Джонс. – «витягуй його». Я вийшов із машини і витягнув усміхненого Добса. Емброуз пішов попереду. Він прямував до плавального басейну. Поруч із басейном стояли два полотняних шезлонги. Коли я посадив Германа Допса в один з них, Джонс приніс пляшку скотчу. Кілька секунд він задумливо дивився на застилу на губах Допса усмішку. Потім наповнив простягнуту склянку в руці мерця. Ваше здоров'я похмуро пробурмотів мій менеджер. А нам тепер час накивати п'ятами. Зберемо манатки і гайда на південь. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.